Mungu Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Funeka macho yako tuombe. Mungu lemejua china lako kwa sababu ya siku ya leo na kila ambacho umekusudia kusema nasi na kuweka ndani ya mioyo yetu. Asante kwa sababu ya uaminifu wako uwe pamoja nasi katika roho mtakatifu tunapoendelea kutafakari kila ambacho unataka kutafakari siku ya leo badilisha maisha yetu kabisa katika jina la Yesu Kristo wa na watu wote tuseme amen somo letu leo ikiwa ni siku ya tano lina kichwa kinachosema namna ya kusukuma maombi hadi upokee unachoomba namna ya kusukuma maombi hadi upokee unachoomba naomba ufungue na mimi kitabu cha Daniel sura ya 9 nikiendelea kujenga ndani yako mkakati wa pili wako kusaidia uweze kujipanga kwa namna ambavyo unaweza ukaomba na ukasukuma hayo maombi mpaka ukapokea kile unachoomba kwa wale ambao tumekuwa pamoja wanafahamu ya kwamba tumekuwa tukifuatilia habari za Elia jinsi alivyoanza ya maombi yake na jinsi alivomaliza baada ya miaka 3 na nusu na jinsi ambavyo nimekuwa nikikusistizia kila ambacho Roma mtakatifu ameweka ndani yangu kukusistizia juu ya kumalizia maombi yako umalize vizuri na uweze kufanikiwa nane nakuambia mtakati wa kwanza ni wakojenga msimamo ndani wa fikra ambao utakuwezesha uweze kuomba kwa bidii na kwa juhudi katika kile unachokiombea unahitaji kufuatilia hiyo mikakati kwa karibu kila wakati kila wakati jenga huo msuri ndani yako Pata uwakikisha ya kwamba umekaa mahali ambapo Mungu anapokuitajie usimamo kwenye izamu yako kwenye maombi ya style hiyo anajua ana mtu amba anaweza kumtegemea. Na mkakati wa pili ambao nilianza kuzungumza na vijana ni kumwomba Mungu akupe ufahamu juu ya sehemu ya muda katika kusukuma maombi hadi upokee unachoma. Huo ni mkakati wa pili. Na bila is kufundisha kila kitu. Ilipokuwa Arusha wiki mbili isopita nilifundisha somo la muda kwa siku nane kpingerae chama da siku na na bado sikumaliza. Kwa somo hilo Mungu anayepo ana ya kuachilia angalau siku mbili labda tatu. Lakini analiachilia kwa ule uzito unaofanana na somo mlilopewa. Bwana Yesu asifiwe. Daniel sura Ule mstari wa pili. Katika mwaka wa kwanza wa kwake mimi Daniel kwa kuvisoma vitabu nilifahamu hesabu ya miaka ambayo neno la Bwana lilimjia Yeremia nabii ya kutimiza ukiwa wa Yerusalemu yaani miaka 70 ndugu alikuwa anasoma kitabu au chuo kilichokuwa kimeandikwa na nabii Yeremia Ukifuatilia hizi habari tunazikuta kwenye Yeremia 25 ule mstari wa 11 na 12. Na alipokuwa anasoma akapata ufahamu ndani au kwa lugha tunayefahamu. Tungesema alipata ufunuo. Na huo ufunuo ukamsukuma kuomba. Maana ule mstari wa unasema nikamwelekeze Bwana Mungu wangu ili kutaka kwa maombi na dua pamoja na kufunga na kuvagua gunia na, na kuvangoza magunia na majifu. Kwa onefahamu uliomsukuma kuomba. Lakini tunaposoma pale mbele ule mstari wa mbili malaika anapokuja kujibu maombi yake. Rasma Daniel alishangaa sana katika kile alichoambiwa. Maana aliambiwa, "E hey Daniel, nimetokea sasa ili nikupea akili upate kufahamu Daniel anatuambia aliposoma vitabu akapata ufahamu malaika anakuja anamwambia nimekuja nikupe akili upate kufahamu ni kufahamu kupi huku anakokusema wakati Daniel anatuambia alipata ufahamu unaposoma miwini mstari miwili unagundua kwamba ufahamu huwata Ulimsukuma Daniel kuomba lakini haukumshukuma kuomba jinsi ile mpasara Bana hizo warumi sita inabotuambia juu ya mwanadamu kwamba tunao dhaifu na udhaifu huo ni kuto kujua jinsi ya kuomba ipasara sio kwamba tujikomba Warumi sita aisungumzi kwamba hatujui kuomba. Kwa Inazungumzia juu ya kwamba hatujui kuomba kwa jinsi itopasavyo. Na ndiyo ufahamu ambao Mungu alimtuma malaika Gabriel aweze kusema na Daniel kwamba kabla ya kuingia katika maombi ulitakiwa uwe na ufahamu mwingine juu ya ufahamu uliokuwa nao. Ulikuwa na ufahamu wa kukusukuma kuomba. Ni vizuri katusa. Lakini hiyo hayakutoshi kuingia kuomba. Ulitakiwa kuomba tena upewe ufahamu wa kukusaidia sasa uweze kuomba jinsi ikupasavyo katika hiyo ajenda ulionayo katika maombi yako. Na ukiendelea ndio mstari wa 24 anaanza kueleza paka ule mstari sabak, muda, wa saba habari za muda ulioamriwa Bwana Yesu asifiwe Kumbuka anataka kuombea wa pili usijokasa na ngana na Mungu msi mungu akufungulie macho yako ya ndani akukutofaa juu ya sehemu ya muda katika ajenda ya maombi unayoyombea kama kuna ajenda ya muda ndani yake unahitaji kujua kwa sababu itakusaidia sana katika kusoma maombi Maombi ya jinsi hii hayawezi yakasogea mahali panapopaswa bila kujua hicho kipengele cha muda na zinatofaukani tofautiana, tofautiana. Bwana Yesu asifiwe Tulipokuwa tunasoma Habari za daniel uliona jinsi ambavyo muda wake ulikuwa tofauti akaelezwa yaleozo vitu vingi sana vilivyokuwa ndani ya huo muda kwamba huo muda uliyoamriwa utakapofika utaachilia vitu vingi sana ndani yake na kupa mfano wa Habakukhi Habakukhi aliambiwa jambo hilo hilo kwamba hilo jambo unaloliombea sijalijibu ulivotaka kwa sababu liko ndani ya njosi na hiyo njosi ni kwa wakati ulioamriwa kama wewe unafikiri hiyo njosi imecheleweshwa pibilia inasema hapa kupa kaambiwa ingoje wewe uskaiharikisha kwa Yesu unaofikiri itakuja kwa wakati maana yake kicho unachoomba jibu lake limesichwa ndani ya muda huo muda usipofika jibu lako harifu. Pale ukiona jibu limechelewa Cheki kama hilo jibu limefichwa ndani ya muda. Na ni mungu pekee atakayeweza kukueleza kama hiki jambo ili jambo limefichwa ndani ya muda au la. Tukaangalia na mfano wa kina Petro pale Mlimani walipokuwa wametanda pamoja na Yesu kwa ajili ya kuomba Na Yesu kageuka sura na Yesu alikuwa, ana mzigo wa kuombea swala lake la kufariki kule Yerusalemu ndivyo kitabu cha Luka kinapotuambia hali kwa jambo jepesu lake lilimsumbua siku nyingi sana apite msalabani au waspite. najua watu wengi sana wanasoma wanafikiri ilikuwa ni kwa Yesu kwenda msalabani haikuwa ni kwesi kama wanavyofikiri ka soma biblia yako kati ya mambo yaliyomsumbua sana ni kujua mbele yake kuna msalaba na ikole linampeleka kwenye maombi mara kwa mara alipoenda mlimani ndiyo ile kwa Musa na Elia walipotokea wakaamua kusema naye ajenda hii na upako wa Mungu ulijifunua pale Petro hakujua muda uliokuwa umeachiliwa kwa ajili ya ule upako na usipofahamu kilichoko ningum sana kuweza kutumia hiyo nafasi vizuri na ndio maana unahitaji kujifunza taratibu kujua uepo wa Bwana ukijifunua mahali. Na Mungu akakupa kujua ya kwamba uepo wa Bwana umejifunua. Uwe na uhakika una muda wote. Hautakaa kwa saidi hiyo muda wote. Kuna saa utaondoka. Na ukiondoka usije ukafikini utapata nguvu na nafasi ya kuomba kama ilivyokuwa mwanzo lazima uiitumie nafasi vizuri kabisa bwana yesu asifiwe bwana yesu asifiwe vingine ninaweza nikawa ninatembea tu au niko kwenye jari na naendesha au niko ofisini. au niko pafundi kwa Mungu siko shukrani swali la kwanza ndalo Mungu ni kwa ajili ni ili nipate ufahamu kuna siku nilikuwa ninaoka mafuta mafuta pakoko kishindo nikammuuliza Mungu kuna nini akasema ndani nikammuuliza ajali ya nini ya ndege ya nani akaniambia nikabanda natakiwa kuomba muda upi akaniambia sasa nikaanza kuomba iko mafuta na sabuni nikaanza kuoga ni tofauti naizo. Roma da yatifu akikwambia omba ukiwa bafuni semengoja ngoja ni nimalize koko. Kwani hakujua uko bafuni. Anapokushushia upako wakati unafika, usiji kufikiria ya kwamba unapika. Ana sababu ya kwamba ile agenda anayokuletea saa hiyo haiwezi kasubiri. Katika ulimwengu wa roho ni images haiwezi kasubiria ijarishe kwamba unakula, haijarishe kwamba unapika, haijarishi uko wapi, nguvu za Mungu zikishuka, Kitu cha kwanza sio ukumbilie tu kuomba, naenda kwa stage ambayo Daniel alituambia, alituambia hapa. Omba upate ufahamu. Petro alitumia nafasi vibaya kwa sababu upako uliposhuka, alienda street kuomba. Na maandiko anasema aliomba kitu ambacho hakujua hata anaomba nini kama vile watu wengi sana wakisikia upako umeshuka wanakimbilia ukoo. Sala. Usikimbilie ukoo. Tafuta bomba kwa dinsi kwanza. Huwezi kujua upako utakaa na wewe utakisika na ukiondoka unaweza usiuone tena. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Tulipitia aya ya maswala, nataka nikupe na mifano mingine michache ambayo takusaidia kujenga juu ya hoja hii na kuweka ndani yako ki kwa sababu unajua ni jambo ambalo si wengi wanakumbuka kwenda mbele zako kwa kumuuliza jambo hilo si wengi na last month katika pwani kutafakari hili inakuwa kama vile ni sehemu ya maisha yako Kiasi ya ambacho ikija hali ya kwamba swali la pili ni kujua kwamba utakapoomba usipoteze muda Daniel aliomba kwa kufunga na kuvaa nguo 72 60 hakupata alichokuwa na kiombea alipanga baunti yake vizuri sana alituku vizuri sana malaika alipotokea hakujibu alichokua naomba akamwambia unachokiombea kimfunga ndani ya muda kwa hiyo alifunga aliomba hakupata alichokuwa nakiombea kwa nini hakujua kipengele cha muda ambacho kingemsaidia kujua namna ya kuomba ibara kwa hiyo kufunda kwake kungakuwa na faida kuomba kwake kungakuwa na faida investment yake katika muda wako ingekuwa na faida lakini kwa sababu hakumuliza Mungu kwanza Mungu akaachilia ile jambo hilo sisi tufahamu Bwana Yesu asifiwe Hebu angalia kitabu cha kutoka sura ya saba Tuangalie mfano mwingine wakati Joshua akiongoza majeshi kupambana na waamalek Na Musa amepanda mlimani, akiwana Haruni na Nahuri kwa ajili ya kwamba Bwana Yesu asifiwe. Ule mstari paka wa 8 mpaka wa sita lakini nataka kusoma mstari michache Katika mambo nayo tatu kufuatilia. Ule mstari wa 9 anasema Musa akamwambia Joshua tukachukulie watu ukatoke, upigane na wamaalik kesho mtasimama juu ya kilele kile na ile fimbo ya Mungu itakuwa nayo mikononi no wa sutari ya 11 ipa Musa alipoinua mikono yake Israeli washinda na nisikia na chosho uinjili wa hauwinjili mungu, mtu wajibu bikuu kwenye jamii au kwenye familia jenja fikra zako unataka na kufikia kwa staili hii